Capitolul 98 Iar acum se întâmplă că soarta lui Philip Carey, lipsită de orice importanță pentru toți ceilalți în afară de el, fu afectată de evenimentele prin care trecea patria lui. Se scria o pagină de istorie și procesul de creație avea o rezonanță atât de amplă încât părea absurd ca ea să aibă vreo legătură cu viața unui obscur student în medicină. Bătălie după bătălie, Magersfontein... Colenso, spion cop, pierdute pe terenurile de joc de la Eton, umiliseră națiunea și deduseră o lovitură de grație prestigiului aristocrației și micii nobilimi care până atunci nu găsiseră niciun fel de adversar în stare să combată în mod serios afirmația lor că posedă un instinct natural pentru cărmuirea țării. Vechea o cărmuire fusese măturată din cale. În sfârșit se făurea într-adevăr istoria. Apoi Colosul și-a pus la bătaie toată puterea și, făcând o nouă greșeală, a ajuns până la urmă ca tot din greșeală să facă impresia că a câștigat victoria. Cronie a capitulat la Parderberg. Smith a fost despresurat și, la începutul lui Martie, Lordul Roberts și-a făcut intrarea în orașul Bloemfontein, în fruntea trupelor sale. Cam la vreo două-trei zile după ce Vestea ajunse la Londra, McAllister intră în cafeneaua din Big Street și anunță bucuros că lucrurile au început să se însenineze la bursă. Pacea părea să se apropie cu pași mari. Mai erau doar câteva săptămâni până ce Roberts va intra cu trupele sale în orașul Pretoria și deja cursul acțiunilor începea să urce. O creștere serioasă era iminentă. Ăsta e momentul să intri în joc," îi spuse el lui Philip. N-are rost să aștepți până află Marele Public." Îi acum, ori niciodată. El deținea anumite informații cu caracter confidențial. Directorul unei mine din Africa de Sud îi telegrafiase cu asociatului și superiorului său că instalațiile minei au rămas neatinse. Ei urmau să reia lucrul cât de curând posibil. Nu era vorba de o speculație, ci pur și simplu de o investiție. Ca să-i arate cât de mult o aprecia însuși asociatul și superiorul său, McAllister îi spuse lui Filip că acesta a cumpărat câte 500 de acțiuni pentru fiecare din surorile lui. Or omul nu le băga niciodată în horă dacă nu exista o certitudine de plină. Și eu am de gând să-mi pun la bătaie tot ce am, Adaugă McAllister. Acțiunile marcau o creștere de două puncte și o optime până la două puncte și un sfert. Mecalister îl sfătui pe Filip să nu fie prea lacom, ci să se mulțumească cu un câștig de zece șilingi la fiecare acțiune. El avea de gând să-și cumpere trei sute și îi sugerea lui Filip să facă la fel. O să le păstreze și o să le vândă când o să găsească de cuvință. Filip avea mare încredere în el, în parte pentru că era scoțian și deci prudent din fire și în parte pentru că îi dăduse și dată un sfat bun. Acceptă deci cu bucurie propunerea. Sper că vom izbuti să le vindem chiar înainte de ziua de decontărilor, zise McAllister, dar dacă nu, atunci am să aranjez eu reportarea lor. Lui Filip sistemul îi se păru admirabil. Ții acțiunile până -ți scoți profitul și pentru a o face, nu trebuie nici măcar să bagi mâna în buzunar. Începu să urmărească în ziare cronica bursei cu un interes renăscut. A doua zi toate cursurile crescuseră un pic, iar McAllister îi trimise o scrisoare spunându-i că a trebuit să cumpere acțiunile cu un spor de două puncte și un sfert. Dar el adăugat că tendința pieții este foarte fermă. Și totuși peste vreo două zile se produse o scădere bruscă. Veștile care soseau din Africa de Sud nu mai erau atât de încurajatoare și Philip constată cu îngrijorare în suflet că acțiunile lui au scăzut cu un sfert de punct, dar McAllister... Își păstra optimismul zicând că burii nu puteau să mai reziste multă vreme și era gata să facă prin soare pe orice, că până la jumătatea lunii aprilie, Roberts o să ocupe orașul Johannesburg. În ziua de decontărilor, Filip se văzut silit să scoată din pungă aproape 40 de lire. Lucrul acesta îl îngrijoră teribil, dar simțea că nu are altă cale decât să păstreze mai departe acțiunile. În situația lui financiară, o pierdere atât de însemnată reprezenta o lovitură serioasă. Timp de vreo două-trei săptămâni nu se întâmplă nimic. Burii refuzau să înțeleagă că sunt înfrânți și că nu le rămâne nimic de făcut decât să se predea. De fapt, reportarea chiar și vreo două mici victorii și acțiunile lui Filip mai scăzură încă cu doi linci și jumătate. Toată lumea înțelese că războiul nu s-a sfârșit. Oamenii vindeau pe capete. Când se reîntâlni cu Filip, Mecalister era pesimist. Mă întreb dacă nu cumva ar fi mai bine să tăiem răul din rădăcină. Am plătit din pungă cam tot atâția bani cât speram să câștigăm. Filip era bolnav de neliniște. Nu mai dormea nopțile. Sărea peste micul dejun, reducându-l în orice caz la un cei și pâine cu unt, pentru a ajunge cât mai repede în sala de lectura a clubului unde putea citi ziarele. Uneori veștile erau proaste, iar alteori ziarele nu scriau nimic. Dacă se producea o modificare a cursului acțiunilor, acesta era invariabil în jos. Nu știa ce să facă. Dacă le vindea acum, pierdea aproape 350 de lire. Iar asta însemna să-i mai rămână doar 80 de lire cu care să reziste. Ar fi dat orice, numai să nu fi fost atât de netot încât să se amestece în jocurile de bursă. Dar acum nu-i mai rămâne altceva de făcut decât să se cramponeze. De la o zi la alta se putea întâmpla un eveniment hotărător și acțiunile aveau să crească. Acum nu mai spera să obțină vreun profit, vroia doar să-și acopere paguba. Era singura lui șansă de a-și termina cursurile la spital. Sesiunea de vară începea în mai și, la sfârșitul ei, vroia să-și ia examenul de mamoș. Apoi nu-i mai rămânea decât un an de învățătură. Își făcu toate socotelile cu multă grijă și ajunse la concluzia că ar putea să o scoate la capăt cu 150 de lire, plătind și taxele și toate celelalte. Dar cu o sumă mai mică era imposibil să realizeze aceste lucruri. La începutul lui aprilie se duse la cafeneaua din Big Street, arzând de răbdare să-l vadă pe McAllister. Se mai liniștea puțin când discuta cu el situația. Și când își dădea seama că numeroși oameni suferă ca și el de lipsa banilor, necazurile lui păreau mai puțin insuportabile. Dar când sosinul găsi acolo decât pe Hayward, care de cum îl văzu stând pe scaun, îi și spuse. Duminică plec în colonia capului. Ce vorbești?" exclamă Filip. Hayward era ultimul om de pe lume de la care te-ai fi așteptat să facă așa ceva. De la spital plecau o mulțime de bărbați. Guvernul era bucuros să angajeze în armată orice om care avea vreo calificare. Iar alții, plecând ca simpli soldați, scriseră acasă că au fost puși să lucreze în spitale de îndată ce s-a aflat că sunt studenți la medicină. Țara întreagă fusese luată literalmente pe sus de un sentiment patriotic, iar voluntarii proveneau din toate straturile sociale. Dar cum pleci? întrebă Filip. Pleca soldat. M-am angajat în regimentul de infanterie din Dorset. Filip îl cunoștea pe Hayward de opt ani. Intimitatea tinerească, izvorâtă din admirația entuziastă a lui Filip pentru omul capabil să-i vorbească despre artă și literatură, dispăruse de mult. În schimb, îi luase locul obișnuința și se vedeau o dată sau de două ori pe săptămână, ori de câte ori se afla Hayward de la Londra. Vorbea și acum despre cărți cu aceeași rafinată capacitate de apreciere. Filip nu învățase încă ce înseamnă să fie îngăduitor și uneori conversația lui Hayward îl irita. Nu mai credea în mod implicit că pe lume nu contează nimic altceva decât arta. Îl supăra disprețul lui Hayward pentru activitate și pentru succes. Amestecând punșul din pahar, Filip se gândea la începuturile prieteniilor și la nerăbdarea înflăcărată cu care aștepta ca Hayward să realizeze lucruri mari. Dar își pierduse de mult toate iluziile de acest fel și, în momentul de față, știa bine că Hayward nu o să facă niciodată nimic altceva decât să flecărească. Acum, când avea 35 de ani, constata că îi vine mult mai greu să trăiască din cele 300 de lire pe an pe care le avea decât pe vremuri când era tânăr, iar hainele lui, deși lucrate și acum de un croitor bun, erau mult mai purtate decât i s-ar fi părut pe vremuri posibil. Era puțin prea corpulent și, cu oricâtă istețime și-ar fi aranjat părul blond, nu-și mai putea ascunde chelia. Ochii lui albaștri erau spălăciți și stinși. Nu era greu de ghicit că bea prea mult. Dar ce Dumnezeu te-a făcut să te gândești să pleci în colonia capului?" întrebă Filip. A, n-aș ști să-ți spun, dar mi s-a părut că e de datoria mea să o fac." Filip tăcu, nu se prea simțea la largul lui. Înțelese că Hayward e mânat din urmă de o neliniște sufletească pe care nu știa cum să-și o explice. O putere la untrică părea să-i fi arătat necesitatea de a se duce să lupte pentru țara lui. Era ciudat, cu atât mai mult cu cât el socotea că patriotismul nu e nimic altceva decât o prejudecată și, mândrindu-se cu cosmopolitismul lui, considerase Anglia un loc al surghiunului. Luat în ansamblu, conaționalii lui îi răneau susceptibilitățile. Philip se întreba ce i-o fi îndemnând pe oameni să întreprindă acțiuni care erau atât de contrare tuturor teoriilor lor de viață. Pentru Hayward ar fi fost rezonabil să se țină deoparte și să privească zâmbind cum se măcelăresc reciproc barbarii. S-ar fi zis că oamenii sunt niște marionete în mâinile unei forțe necunoscute care le dădea pinteni îmboldindu-i să facă una sau alta. Și câteodată se slujeau de rațiune pentru a-și justifica acțiunile. Iar când acesta era cu putință, își îndeplineau acțiunile în ciuda rațiunii lor. Oamenii sunt într-adevăr extraordinari, zise Filip. Nici în ruptul capului nu mi-aș fi putut închipui ca o să pleci pe front ca soldat. Heyward zâmbi puțin stânjenit, dar nu răspunse. Am fost supus ieri examenului medical, zise el în cele din urmă. Merita să treci prin această situație jenantă ca să afli că ești într-un totul apt. Philip observă că Hayward continua să folosească aici colo câte un cuvânt franțuzesc, într-un mod afectat, când corespondentul lui englezesc ar fi putut să-l slujească la fel de bine. Dar tocmai atunci intră McAllister. Vroiam să-ți vorbesc, Carey. Oamenii mei nu mai par înclinați să păstreze acțiunile acelea. Piața e într-un hal făr de hal și vor să te roage să ți le răscumperi. Filip era pierit. Știa că e un lucru imposibil. Însemna că trebuie să accepte pierderea. Mândria îl făcu să răspundă calm. Mă întreb dacă mai merita acest efort. Poate ar fi mai bine să le vinzi. Ușor de spus, dar greu de făcut. Nu sunt prea sigur că e un lucru realizabil. Piața stagnează cu totul. Nu există cumpărători. Bine, dar văd că sunt cotate la unu și o optime." A, da, însă asta nu înseamnă mare lucru. N-ai cum să obții prețul ăsta pe ele." O clipă Filip nu zise nimic. Încerca să-și adune mințile. Vrei să spui că nu mai valorează niciun ban?" A, nu, nu asta vreau să spun. Bineînțeles că valorează ceva, dar înțelegi, în momentul de față nu le cumpără nimeni." Atunci trebuie pur și simplu să le vinzi la prețul pe care îl poți obține." Mekalister îl privi îndeaproape pe Filip. Se întrebă dacă băiatul e lovit crunt. Îmi pare groaznic de rău, șefule, dar suntem cu toții în aceeași oală. Nimeni nu s-a gândit că războiul o să se lungească atâta. Eu te-am băgat la apă, dar și eu mă aflu exact în aceeași situație." A, n-are nicio importanță," zise Filip. Omul trebuie să-și încerce norocul." se întoarse la masa de la care se ridicase pentru a vorbi cu McAllister. Era năucit, deodată început să-l doară capul înfiorător, dar nu vroia nici de cum ca ei să-l scoate slab ca o femeie. Mai rămase acolo un ceas, râse nebunește de fiecare vorba a lor. În cele din urmă dădu să plece. Văd că ai primit lovitura cu destul calm," zise McAllister, strângându-i mâna. Bănuiesc că nimănui nu poate să-i facă plăcere să piardă trei sau patru sute de lire." Când se întoarse în cămăruța lui mizerabilă, Filip se trânti pe pat și se lăsă pradă disperării. Își regreta amarnic nebunia. Și măcar că își spunea că e absurd să regreți, că ceea ce se întâmplase era inevitabil, tocmai pentru că se întâmplase, nu se putea stăpuni. Era deznădăjduit la culme. Nu-și găsea somnul. Își aminti de toate căile pe care își risipise banii în ultimii ani. Îi plesnea capul de durere. În seara următoare cu ultima poștă primi o notă privitoare la decontul pentru acțiuni. Cercetă disponibilul din bancă. Constată că după ce își va achita toate obligațiile, îi vor rămâne doar șapte lire. Șapte lire! Cel puțin era recunoscător soartei pentru că avusese cu ce să plătească totul. Ar fi fost groaznic să fie silit să-i mărturisească lui McAllister că nu poate face față obligațiilor. În timpul trimestrului de vară urma să lucreze ca extern la secția de oculistică și își cumpărase un oftalmoscop de la un student care avea unul disponibil. Nu îl plătise încă, dar nu avea curajul să-i spune studentului că ar vrea să revină asupra târgului încheiat. Și mai trebuia să-și mai cumpere și niște cărți. Îi rămâneau vreo cinci lire cu care să trăiască. Îi ajunsă rășase săptămâni. Apoi îi scrise lui Unchiso o scrisoare pe care el o socoti foarte potrivită pentru a rezolva chestiuni de afaceri. Îi spuse că din pricina războiului suferise pierderi financiare serioase și nu-și putea continua studiile dacă Unchiul nu-i venea în ajutor. Îi propuse preotului să imprumute 150 de lire eșalonate în rate lunare în decurs de un an și jumătate. Avea să-i plătească dobânzi la această sumă și promitea să-i restituie treptat capitalul când începea să câștige ca medic. Avea să-și a diploma peste cel mult un an și jumătate și, atunci, putea fi aproape sigur că o să fie angajat ca intern cu trei lire pe săptămână. Unchiul îi răspunse că nu poate face nimic pentru el. Era un lucru de-a dreptul necinstit să-i ceară să-și vândă titlurile și obligațiile, când toate erau la cota cea mai scăzută și se părea că are datoria față de el însuși să păstreze puținul care l-avea pentru vreun caz de boală. Își încheia scrisoarea cu o mică predică. El îl avertizase în repetate rânduri pe Filip, dar Filip nu-i dăduse niciodată atenție. Sincer vorbind, i-ar fi fost greu să spună că se miră de cele întâmplate. El se așteptase de mult că așa se vor sfârși risipa și dezechilibrul său. Pe Filip îl trecură toate nedușelile când citi scrisoarea. Nici cu gândul nu gândise că unchi său o, o să-l refuze, așa că izbucni într-un acces de furie. Urma o perioadă de totală prostrație, în care mintea lui era un adevărat vid. Dacă un său nu vroia să-l ajute, el n-avea cum să continue studiile. Intră în panică și, călcându-și în picioare mândria, îi scrise din nou preotului din Black Stable, înfățișându-i situația cu și mai multă insistență. Dar poate că nu reuși să se explice cum se cuvine și unchiul său nu înțelese în ce încurcătură disperată se află, pentru că îi răspunse că nu se poate răzgândi. Avea 25 de ani și ar fi trebuit de fapt să-și câștige singur existența. La moartea lui avea să moștenească ceva, dar până atunci el refuza să-i dea o leț caie. Filip simțea în această scrisoare satisfacția unui om care îi dezaprobase timp de ani de zile purtările, și vedea în sfârșit cum o viața ai de dreptate.